Втората, ли, втората идея за размишление е Сократ. Тук, преди да почна, ще кажем няколко неща от Сократ. Значи, Древна Гърция, ще вмъкна само някои неща, е родила многобройни философии. Древна Гърция и Нова Гърция е пълна с философии и много, много рядко мъдреци. Много рядко. Някой мисля, че Питагор и Платон са мъдреци. После, понеже и тях ги уважавам, ще отделим малко време за тях. Те не са мъдреци. Те са философи, които пътуват към мъдростта. Разликата е голяма. В Древна Гърция много рядко е имало мъдреци. Изключително рядко и много рядко учители. Съвсем рядко. Един Аполоний Тиански, който е нещо много специално. И учител, и мъдрец, и нещо изключително. Рядко дълбоко същество. Разбира се и той е от посветените на Атлантида Египет. Друг мадрец е истински мадрец, но не учител, Хераклит. Много дълбока вода, наричан тъмния мадрец, защото малко говори на моменти като Лаудза и понеже не може да бъде разбран, и си спечелил названието тъмния мадрец. След време на него ще посветим една лекция, а може и две, тъй като става въпрос за нещо дълбоко. Сократе, като направи един малък компромис и той спада към мадреците, почти е мадрец, но върви в тази посока, най-близко е в сравнение с другите. Тук реших малко да му посветя, тъй като той много обича да наблюдава себе си, това наистина го води все по-навътре. Какво казва Сократ? На план е правилното мислене. Значи Някой казва какво най-първо, какво най-важно, там трябва да се ориентира човек. Това разбира се е много широко понятие защото и заблудение може да си мисли, но той така го изнася. На преден план е правилното мислене. Мъдростта е знание за истината, но истината предполага вечно търсене. Познанието на себе си е необходимо, за да разгадаеш душата си. Значи Познанието за себе си е необходимо, за да разгадаеш душата си. Колкото по-малко мисли човек, толкова е по умен. Разбира се, отчето го потвърждава, който много мисли, той не живее, който живее, не мисли. Той просто живее. За мъртвите, казва, мъртвите отиват при живите. Както виждате, много простичко, някак си искрено, така на моменти почти като дзен. Мъртвите отиват при живите. Ами къде да отидат. Там е, просто и те са живи. Не човекът е мярка за всички неща. Мярка за всички неща е Бог. И затова Бог на нас е корекции. Понеже някой човек може да си помисли, че е мярка, голям авторитет, е, Бог ще го корегира. Това, което стои над всяко учение, е да се вглеждаш в себе си. Ето един много хубав метод. Това, което стои над всяко учение, защото може да цитираш какво ли не, но дали умееш да се вглеждаш в себе си? Само този, който е познал себе си, може да стане свободен и независим. Значи, който е познал себе си, може да стане свободен и независим. Що е смърт Сократе? Един го пита. Що е смърт Сократе? Сократ отговаря. Първите лъчи на живота. Първите лъчи на безконечната зора. Що е злото? Злото е добро, което ние не смогваме да разберем. Значи, злото е добро, което ние не смогваме да разберем. Аз съм безсмъртен, казва, защото истините, които пребивават в мене, са безсмъртни. Сократе, мъката минава, а защо не минава споменът за мъката? Сократ отговаря, защото споменът от мъката е потребен. Нам върху него се гради науката за живота. Значи този спомен е потребен нам, защото върху него се гради <към> науката за живота. Сократе да се оженили ли или да не се оженя? Сократ казва, и да се ожениш и да не се ожениш, все ще се разкайваш. Простичко и ясно. Нещо друго има по-дълбоко, но човека това пита. Що е смъртта? Оздравяване. Забележете простичките отговори на Сократ. Оздравяване и освобождение от земните незгоди. Целта, казва. Целта не е знанието. Целта е себепознанието. Да познаваш себе си, значи да се движиш в Божията неведомост. Божието присъствие. Да познаваш себе си, значи да се движиш в Божията неведомост. Следващото му изказване е във връзка с Хераклит. Хераклит имал една книга сложна. Нито Платон можел да я тълкува, другите са обърквали, за затова Хераклит нарича и Питагорик, Сенофонт и Хизиот, много знае ковци. Наистина е така, както и да е. Но тази книга е дали на Сократ да я прочете. Чел, чел и вижте какво казва. Това, което разбрах е чудесно, това, което не разбрах е прекрасно. Поне си признал, че тези дълбоки неща, които на тъмния мадрец, които не ги е разбрал, поне е искрен към себе си. Това, което разбрах е чудесно, това, което не разбрах, е прекрасно. Осетили, е, че има някаква дълбочина в тази книга. Така.